Шепелявий Один Про холодного жовтневого ранку десь через три місяці Тім Джеймісон прогулювався під'їзною доріжкою від ферми Катоба-Гіл до шосе 12А штату Південна Кароліна. Прогулянка тривала трохи часу. Доріжка була завдовжки майже з півмилі. Близько 800 метрів. Ще трохи, любив він жартувати з Вендії, і вони могли б називати її шосе 12В штату Південна Кароліна. На ньому були вицвілі джинси, брудні робочі черевики «Джорджія Джайнт» і світшот, такий завеликий, що досягав стегон. Це був подарунок від Люка, який він замовив в інтернеті. Спереду золотим було виведено єдине слово – «Ейвестер». Тім ніколи не бачив Ейвері Діксона, але з радістю носив цей одяг. Обличчя в нього було дуже засмагле. Катоба не діяла як реальна ферма вже 10 років, але був в акр городу за стодолою, а зараз ще й сезон урожаю. Він потягнувся до поштової скриньки, відкрив її, став діставати звичне сміття. Здається, в наш час ніхто вже не отримує справжньої пошти. А тоді завмер. Шлунок, з яким було начебто все гаразд під час прогулянки, стиснуло. До нього наближалася якась машина, сповільнилася... Тоді з'їхала на узбіччя. Нічого особливого, просто Шеві Малібу. Замацьканий червонуватим пилом зі звичними жуками, розчавленими на градках радіатора. Не сусіди, він знав автомобілі всіх тутешніх. Проте це міг бути якийсь комівояжер, або хтось загубився і попросить показати дорогу, але ні. Тім не знав, що за чоловік за кермом, однак знав, що чекав на нього. І от він приїхав. Тім закрив поштову скриньку і заклав руку за спину, ніби для того, щоб поправити ремінь. Ремінь був на місці, як і пістолет-глок, що колись належав рудому помічникові шерифа на ім'я Тагард Фарадей. Чоловік вимкнув двигун і вийшов. На ньому були джинси набагато новіші, ніж у Тіма, досі з вигинами з магазину. І біла сорочка, застебнута під саму шию. Обличчя його було одночасно привабливе і неописуване. Суперечність, яка здавалося би неможлива, доки ви самі не побачите цього чоловіка. Очі блакитні, волосся того скандинавського відтінку, що здається майже білим. Фактично, він виглядав майже повністю так, як його собі уявляла покійна Джулія Сіксбі. Чоловік побажав Тіму доброго ранку, Тім відповів тим же, не відводячи руку з-за спини. «Ви Тім Джеймсон?» – гість простягнув руку. Тім глянув на неї, проте не потис. «Так, а ви хто?» – блондин усміхнувся. «Хай буде Вільям Сміт! Таке ім'я у мене на водійському посвідченні!» Сміт прозвучало нормально, як і водійське, а от посвідчення перетворилося на посвідчення». Шепелявість проте незначна. Можете називати мене Білом? Чим можу допомогти вам, містере Сміт? Чоловік, що назвався Білом Смітом, іменем настільки ж анонімним, як і його седан, примружився від ранкового сонця, слабо всміхаючись, ніби обдумував кілька можливих відповідей на запитання. Усі приємні. Тоді знову перевів погляд на тіма. З обличчя усмішка не зникала, проте очі не усміхалися. «Ми можемо довго ходити о колясом, але не сумніваюся, у вас попереду важкий день, тож я не заберу часу більше, ніж потрібно». «Почну з того, що я тут не тому, що хочу спричинити вам проблеми, тож якщо у вас за спиною пістолет, а не просто сверблячка, ви можете його лишити на місці». «Думаю, ми обидва згодні, що в цій частині світу цьогоріч було вже достатньо стрілянини». Тім думав запитати, як містер Сміт знайшов його». Але навіщо цим перейматися? Мабуть, було неважко. Ферма Катоба належить Гаррі і Ріті Галіксонам, що тепер живуть у Флориді. Їхня донька поклала око на стару думівку ще три роки тому. Хто ж її заслуговує більше, ніж заступниця шерифа? Ну, вона була заступницею шерифа і досі отримує зарплатню від округу, принаймні поки що. Але важко сказати, які саме в неї зараз функції. Роні Гібсон, відсутня в ніч нападу загону місіс Сіксбі, тепер була ВО шерифа округу Фейрлі, але скільки це протриває, не знає ніхто. Ходили розмови, щоб перенести відділення шерифа в сусіднє місто Даніних, а Венді взагалі ніколи не була особливо придатна для роботи польової правоохоронниці. «Де поліцейська Венді?» – запитав Сміт. «Мабуть, у будинку». «А де стекгаус?» – парирував тім. «Ви, мабуть, дізналися про поліцейську Венді від нього, бо ж та Сіксбі загинула». Сміт стенув плечима, засунув долоні в задній кишені нових джинсів, хитнувся на п'ятах і роззирнувся навколо. «Ну і красиво ж тут, правда?» «Красиво» прозвучало як «красиво», але шепілявість і справді була зовсім незначна, майже непомітна. Тім вирішив не розпитувати далі про Стегауса. Було очевидно, що це йому нічого не дасть, і крім того, зі стекгаусом давно покінчено. Він може бути в Бразилії, може бути в Аргентині чи в Австралії, може бути й мертвим. Тіма не хвилювало, де він. І цей шепелявий має рацію. Нема сенсу ходити о колясом. Помічниця шерифа Галіксон у Вашингтоні на закритому слуханні у справі стрілянини, що відбулася минулого літа. «Я гадаю, вона там з історією, на яку ті люди в комітеті купляться». Тім не мав наміру підтверджувати це припущення. «Вона також відвідає зустрічі, де вирішиться майбутнє правоохоронних органів тут, в окрузі Фейрлі, оскільки найманці, яких ви відправили, вбили більшу частину». Сміт розвів руками. «Я і люди, з якими я працюю, не мають до цього жодного стосунку. Місіс Сікс бідіяла цілком самостійно». «Може і правда...» — Та не зовсім, — міг би сказати Тім. — Вона діяла так, тому що боялася вас і людей, з якими ви працюєте. — Я так розумію, що Джорджа Айлса і Гелен Фімс тут уже немає, — сказав містер Сміт. — Фімс замість Сімс. — Юний містер Айлс у дядька в Каліфорнії, а міс Сімс у дідуся з бабусею в Делавері. Тім не знав, звідки цей шепеляв і інформацію. Норберт Голістер давно ще з мотель Дюпрей зачинився, а перед ним з'явилася табличка на продаж, яка там, напевно, надовго. Але інформація була правдива. Тім і не очікував утекти непоміченим. Це було б наївно, але йому не сподобався обшор знань про дітей у містера Сміта. Це означає, що Ніколас Вільгольм і Каліша Бенсон досі тут. І, звісно, Люк Еліс. Усмішка з'явилася знову. Цього разу тонша винуватець усіх цих прикрастей, Що вам треба, містере Сміт? Насправді небагато. Ми до цього ще дійдемо, а тим часом дозвольте вас похвалити. Не лише за сміливість, яка була очевидною в ту ніч, коли ви напали на інститут, по суті самотужки, а й за ту роботу, яку ви з поліцейською Венді показали по закінченні тих дій. Ви їх перемістили, так? Спочатку Айлса, десь через місяць після повернення в Південну Кароліну, Дівчинку Тімс через три місяці після нього. Обох відправили з історіями про те, як їх з невідомих причин викрали, тримали невідомо скільки часу в невідомому місці, а тоді відпустили. Теж з невідомих причин. Ви з поліцейською Венді спромоглися організувати все це, хоча в самих вас справи йшли досить вкрутно. Звідки ви про все це знаєте? Настала черга шепелявого не відповідати, але це пусте. Тім здогадувався, що принаймні частку інформації він отримав прямо з газет чи інтернету. Повернення викрадених дітей завжди потрапляє в новини. «Коли черга Вільгольма і Бенсон?» Тім поміркував, тоді вирішив відповісти. «Нікі вирушає цієї п'ятниці. До дядька і тітки в Неваду. Його брат уже там. Нік не в захваті від поїздки, але розуміє, що не може тут залишатися». Каліша пробуде ще місяць-два, у неї є сестра, на 12 років старша, живе в Г'юстоні. Каліша з нетерпінням очікує зустрічі з нею. Це була частка правди. Як і решта дітей, Каліша потерпала від ПТСР. І їхні історії також витримують поліцейську перевірку? Так, історії досить прості, і, звісно, вони всі бояться, що з ними станеться, якщо вони скажуть правду. Тім замовк. Хоча їм навряд чи повірили б. «А юний містер Еліс? Що буде з ним?» Люк залишиться зі мною. У нього немає близьких родичів, тож йому нікуди податись. Він уже повернувся до навчання. Це його заспокоює. Хлопець сумує, містер Сміт, за батьками, за своїми друзями. Він зробив паузу, докірливо дивлячись на блондина. «Також, підкреслюю, сумує за дитинством, яке ваші люди в нього вкрали». Тім чекав відповіді від містера Сміта на ці слова. Сміт не відповів. Тім продовжив. Зрештою, якщо ми вигадаємо достатньо переконливу історію, він продовжить там, де закінчив. Подвійний вступ у коле Джеммерсона і Масачусетський технологічний. Він дуже розумний. Ви самі знаєте, цього додавати не потрібно було. Містере Сміт, вам не все одно. Здебільшого, все одно, відповів Сміт. Він дістав з нагрудної кишені пачку American Spirits. «Курите?» – Тім похитав головою. «Я і сам рідко це роблю», – сказав містер Сміт. «Але шукав якесь розв'язання проблеми моєї шепелявості і дозволяю собі одну як винагороду, коли вдається контролювати її під час розмови. Особливо довгою і напруженою, як оце в нас зараз. Помітили, що я шепелявлю?» «Зовсім трохи». Містер Сміт кивнув, помітно вдоволений і прикурив. Запах цього прохолодного ранку був солодкий та духм'яний. Запах ніби створений для тютюнової місцевості, а це місце саме воно. Хоча тут, на Катобі, тютюн уже не вирощували з 80-х. Сподіваюся, ви простежите, щоб вони тримали язики на припоні, як то кажуть. Якщо хтось із них заговорить, наслідки відчують усі п'ятеро. Незважаючи на ту флешку, яка начебто у вас, не всі мої... Люди вірять в її існування. Тім усміхнувся, не показуючи зубів. Було б нерозумно з боку ваших людей перевіряти це твердження. Я вас зрозумів. І все одно, якщо хтось із тих дітей вирішить пробовкатись про їхні пригоди в лісах Мейну, це буде вельми погана ідея. «Якщо тримаєте зв'язок із містером Айлсом і міс Сімс, можливо, краще передати їм. Або, можливо, Вільгольм, Бенфен та Еліс можуть зв'язатися з ним інакше». «Ви про телепатію? Я б на це не розраховував. Вона повертається до стану, в якому ваші люди їх забрали. Те саме з телекінезом». Тім говорив Смітові те, що йому сказали діти, але вірив у це не до кінця. Він знав лише, що те жахливе годіння не поверталося. «Як ви все це прикрили, містере Сміт! Просто цікаво!» «Ну, цікавістю можете вдовольнятися і надалі», – відповів блондин. «Але мусите знати, що нам довелося потурбуватися не лише про комплекс у Мейні. У різних частинах світу було ще 20 інститутів, і жоден наразі не діє». Два з них, в країнах, де слухняність насаджується дітям майже від народження, ще трималися з півтора місяці, а потім в обох відбулися масові самогубства. Прозвучало як самогубства. «Масові самогубства чи масові вбивства?» – замислився Тім, але цю тему йому не хотілося порушувати. «Чим скоріше він позбудеться цього чоловіка, тим краще». Той малий Еліс із вашою допомогою вельми-вельми вагомою нас зруйнував. Це звучить дуже мелодраматично, але так і є. «Думайте, мені не плювати?» – запитав Тім. «Ви вбивали дітей. Якщо існує пекло, то вам туди й дорога». А ви тим часом, містере Джеймісон, без сумнів увірите, що потрапите в рай, якщо таке місце дійсно існує. І хто знає, може, і маєте рацію, який бог відвернеться від чоловіка, що кинувся рятувати беззахитних дітей. Якщо дозволите процитувати розп'ятого Христа, вам відпустять, бо ви не знаєте, що вчинили. Він викинув цигарку. Але я поясню, саме тому я прибув із дозволу моїх колег. «Завдяки вам, Зелісом, світ тепер на самогубчій вахті!» Цього разу складне слово прозвучало чисто. Тім нічого не сказав, просто чекав. «Перший інститут, хоч він і називався по-іншому, діяв у нацистській Німеччині». «І чому мене це не дивує?» – мовив Тім. «А чому ви одразу такий швидкий на осуд? Нацисти відкрили поділ ядра атома раніше за США. Вони створили антибіотики, якими ми користуємося досі. У певному розумінні відкрили сучасну ракетну техніку, а деякі німецькі науковці проводили експерименти екстрасенсорного сприйняття із завзятою допомогою Гітлера. Вони відкрили майже випадково, що групи обдарованих дітей можуть змушувати певних настирливих осіб, ворогів прогресу, можна сказати, припиняти бути настирливими. Цих дітей цілком використали до 1944 року, бо не було точного методу жодного наукового способу шукати заміну після того, як вони перетворювалися на, як говорили в інституті, овочів. Найкорисніший тест прихованих парапсихологічних умінь з'явився пізніше. Знаєте, в чому полягав той тест? «Мозковий нейротрофічний фактор», – Люк сказав, що це і є той показник. «Так, він розумний, знаю». Дуже розумний. Усі причетні до цієї справи тепер шкодують, що взагалі його взяли. У нього навіть і МНФ не такий високий. Люк, думаю, також шкодує, що ви його взяли, як і його батьки. Можете продовжити і говорити те, що збиралися. Гаразд. Були конференції до і після Другої світової. Якщо пам'ятаєте хоч трохи історію ХХ століття, мабуть, знаєте про них. Знаю про Ялту, сказав Тім. Рузвельт, Черчиллі, Сталін зібралися, щоби просто розкроїти між собою світ. Так, ця найвідоміша, але найважливіша зустріч відбулася в Ріо-де-Жанейро, і там не було жодних представників влади. Хіба що людей, які там зустрілись, і їхніх наступників можна було б називати тіньовою владою. Вони, ми, знали про німецьких дітей і вирішили шукати інших. До 1950-го ми зрозуміли користь показників МНФ Було створено інститути один за одним у віддалених місцевостях Технології покращилися, вони діяли понад 70 років І за нашими підрахунками врятували світ від ядерного апокаліпсису більш ніж 500 разів Маячня, різко відповів Тім Це просто смішно Та ні, я вам розкажу один приклад коли діти з інституту в Мейні вирішили влаштувати повстання, яке ніби вірус поширилося на інші інститути, вони вже були почали працювати над самогубством евангеліста на ім'я Пол Вестін. Завдяки Люку Елісу цей чоловік досі живий. За 10 років він стане найближчим колегою одного джентльмена християнина який буде міністром оборони США. Вестін переконає міністра, що війни не уникнути. Міністр переконає президента, а той, зрештою, вирішить завдати превентивного ядерного удару. Усього одна бомба, але вона може штовхнути всі кісточки доміно. Що буде далі, ми передбачити не можемо. Ви взагалі не можете знати щось подібне. А як, по-вашому, ми відібрали мішені, містере Джеймісон? З капелюха папірці витягували? «Телепатією, напевно?» Містер Сміт подивився на нього, як терплячий учитель на недолугого учня. «ТК рухають предмети, а ТП читають думки, але ніхто з них не може передбачити майбутнє». Він знову дістав сигарету. «Точно не хочете?» Тім похитав головою. Сміт закурив. «Діти на кшталт Люка Еліса і Каліші Бенсон трапляються рідко, але є люди, які трапляються ще рідше». Вони цінніші за найцінніші метали, і знаєте, що найкраще? Їхні таланти не згасають з віком і не знищують розум власників. Тім помітив якийсь рух боковим зором і повернувся. По дорозі підійшов люк. З гори на пагорбі стояла Енні леду з дробовиком через руку, з боків її обступали Каліша і Нікі. Сміт поки нікого з них не бачив. Він вдивлявся над затягнутою серпанком далечиною в маленьке містечко Дюпреї і блискучу колію, що пробігала через нього. Тепер Енні проводила більшу частину часу на катоба Гіл. Вона була в захваті від дітей, а їм подобалася її компанія. Тім указав на неї, тоді провів у повітрі рукою. «Стій на позиції». Вона кивнула і залишилася на місці спостерігати. Сміт досі насолоджувався краєвидом, який справді тішив око Припустимо, є інший інститут, дуже маленький, дуже особливий, де все першокласне і найсучасніше Де немає старих комп'ютерів і трухлявої інфраструктури, він розташований у цілком безпечному місці Інші інститути діяли на територіях, які ми вважали ворожими, але не цей там нема тазарів, уколів, покарань. Нема сенсу піддавати резидентів цього особливого інституту близьким до смерті ураженням. Як-от резервуар з водою, щоб допомогти розкрити глибші вміння. Скажімо, він у Швейцарії. Може і ні, але нехай поки що буде. Він точно на нейтральній території, бо багато країн зацікавлені в його утриманні і спокійній діяльності. Дуже багато. Зараз у цьому місці шестеро особливих дітей. Вони вже не діти, на відміну від телепатів і телекінетиків у різних інститутах. Їхні таланти не слабшають і не зникають наприкінці підліткового віку, після 20. Двоє з цих дітей навіть уже літні. Їхні показники МНФ не співвідносяться з їхніми дуже особливими вміннями, тому їх надзвичайно важко відшукати. Ми постійно шукаємо заміну, але наразі пошуки припинено, бо в цьому, знаєте, немає сенсу. «Що це за люди?» «Прикогніти», – відповів Люк. Сміт крутнувся від переляку. «О, привіт, Люку!» Він усміхнувся, але й на крок відступив. Злякався. Тім подумав, що так. «Прикогніти, точно!» «Ви про що?» – запитав Тім. «Про прикогніцію», – сказав Люк. «Людей, які можуть бачити майбутнє. Ти ж жартуєш, правда?» «Ні, я, ні він не жартуємо!» Сміт. Тих шістьох можна назвати лінією ВРП, старим акронімом часів Холодної війни. Д'юлайн – Distant Early Warning – віддалене ракетне спостереження. Система радіолокаційних станцій на півночі Канади, а також на Олеутських і Фарерських островах у Гренландії та Ісландії створена під час Холодної війни для попереджання про наступ радянських бомбардувальників. Або, якщо хочете бути більш сучасними, вони – наші дрони, що залітають у майбутнє і позначають місця, де почнуться пожежі. Ми зосереджені на тому, щоб зупинити принаймні найбільші. Світ виживає тому, що ми можемо застосовувати ці превентивні заходи. «Тисячі дітей померли в процесі, але мільярди врятовано!» Він повернувся до люка і усміхнувся. «Звісно ж, ти розумієш, це проста дедукція». «Наскільки я знаю, ти ще й тямущий математик, тож точно бачиш, яке тут відношення витрат і вигоди. Може, воно й тобі не подобається, але ти розумієш». Ені з двома молодими підопічними знову почали спускатися пагорбом, але цього разу Тім вирішив не вказувати їм зупинитися. Його приголомшило почуте. «Ні, нехай телепатія, нехай телекінез, але якась прикогніція – це ж не наука, а циркова фігня». «Запевняю вас, що ні», – сказав Сміт. «Наші прикогніти знаходили мішені. ТК і тепе, діючи групами задля більшої потужності, знищували їх». «Прикогніти, існує, Тіме», – тихо промовив люк. «Я ще до того, як утік із інституту, знав, що це воно». І Ейвері також це розумів. «Більше це ніяк не пояснити. Я читав весь час, відколи ми вибрались, усе, що міг знайти про це». Статистика, в принципі, незаперечна. Каліша і Нікі приєдналися до люка. Вони з цікавістю споглядали білявого чоловіка, що назвався Білим Смітом, проте обоє мовчали. Енні стала позаду них. Одягнена в сарапе, хоча було тепло, вона виглядала як мексиканська стрільчиня. Очі в неї були ясні й свідомі. Діти змінили її. Тім не думав, що це через їхню силу. У тривалій перспективі вона спричиняє протилежний вплив. Він вважав, що це просто зв'язок з ними, а можливо той факт, що діти прийняли її саме такою, яка вона є. У будь-якому разі він радів за неї. «Бачите?» – підкреслив Сміт. «Це підтвердив навіть ваш геній. Наші шестеро екстрасенсів, якийсь час їх було восьмеро, а якось у сімдесятих лише четверо, дуже скрутний час. Постійно шукають певних людей, яких ми називаємо шарнірами. Вони Точки повороту, на яких можуть крутитися двері людського вимирання. Шарніри – не виконавці знищення, а його вектори. Вестін – один з таких. Щойно ми дізнаємося про них, то досліджуємо, вивчаємо, спостерігаємо, записуємо на відео. І зрештою передаємо їх дітям у різних інститутах, які нейтралізують тим чи іншим способом. Тім хитав головою. «Я в це не вірю». Як сказав Люк, статистика... Статистика може будь-що довести. Ніхто не може бачити майбутнє. Якщо ви зі своїми колегами в це вірите, то у вас не організація, а секта якась. У мене була війна, що могла передбачати майбутнє. Раптом випалила Енні. Одного разу вона змусила своїх хлопців сидіти вдома, коли вони хотіли піти в джук-джойнт. Джук-джойнт – вид дешевих американських барів з музичними апаратами. «І тієї ночі там вибухнув пропан. Двадцятеро людей згоріли, як миші в бовдурі, а її хлопці безпечно вдома пересиділи». Вона замовкла, тоді додала, ніби підсумовуючи. «А ще вона знала, що Трумена виберуть президентом, а в таку херню ніхто не вірив». «І про Трампа знала?» – запитала Каліша. «О, та вона давно вмерла, як з'явився той діляга, сраний!» – сказала Енні. І коли Каліша підняла відкриту долоню, Енні хвацько ляснула її. Сміт проігнорував це втручання в розмову. «Світ стоїть, Тіме, і це не статистика, а факт. Через 70 років після того, як на Хіросіму і Нагасакі скинули атомні бомби, світ стоїть, хоча в багатьох країн є ці бомби». Хоча примітивні людські емоції все одно беруть гору над раціональним мисленням, а забобони, замасковані під релігію, досі вирішують курс людської політики. Чому так? Бо ми його захищали. А тепер цей захист зник. Ось що зробив Люк Елліс, і ви в цьому взяли участь. Тім перевів погляд на Люка. «Ти в це віриш?» «Ні», – сказав Люк. «І він теж. Принаймні не до кінця». Хоча тім і не знав, Люк думав про дівчину, яка питала його про математичну задачу на академічному тесті про ціни на кімнати в готелі Аарона. У неї вийшла неправильна відповідь. І тут те саме, лише в набагато більшому масштабі. Неправильна відповідь, що вийшла через хибу в рівнянні. «А от вам би точно хотілося в це вірити», – сказав Сміт має рацію», – продовжив Люк. «Дійсно, є люди, в яких трапляються спалахи при когніції, і, можливо, її тітка – одна з таких. Щоб цей мужик тут не говорив і у що б він не вірив, це явище не настільки рідкісне. Може, і у вас таке траплялося, Тіми, але ви це якось по-іншому називаєте. Може, інстинктом?» «Або перечуттям», – додав Нікі. «У телепрограмних копіях завжди якісь перечуття». «Телепрограми – це не життя», – заперечив тім, але згадав дещо в минулому. «Раптове рішення, без якихось видимих причин зійти з літака і натомість прогулятися в північному напрямку». «І доброго в тому мало», – сказала Каліша. «Я так люблю Рівердейл!» «Американський підлітковий серіал сервісу Нетфлікс». «Слово «осяяння» постійно використовують у тих історіях», – сказав Люк. «Тому що саме на це воно і схоже». «Щось наче спалах, удар блискавки. Я в це вірю, і також вірю, що можуть бути люди, здатні це контролювати». Сміт підняв руки в жесті «Ось, сам чуєш! Що й потрібно було довести!» «Довести! Замість довести!» Шепелявість повернулася. Тімові це здалося цікавим. «Тільки він вам дечого не говорить», – продовжив Люк. Мабуть, тому що йому самому не подобається це собі говорити, їм усім не подобається. Так само, як нашим генералам не подобалося говорити самим собі, що немає способу виграти в'єтнамську війну навіть після того як це стало очевидним. Взагалі не розумію, про що ти, відказав Сміт. Розумієте, сказала Каліша. Розумієте, додав Нікі. Ти краще зізнайся, містере. сказала сирота Енні. «Ці дітваки твої думки читають лоскотно, правда?» Люк обернувся до Тіма. «Як тільки я переконався, що всім цим має керувати прикогніція і отримав доступ до нормального комп'ютера...» «Тобто для такого, для якого жетонів не треба?» уточнила Каліша. Люк на неї пальцем. «Помовч хвильку, можеш?» Нікі вишкірився. «Ой, ти дивишся, Люк і шаленіє!» Вона засміялася. «Сміт? Ні. Він утратив контроль над розмовою разом із проходом Люка з друзями, а його вираз обличчя, стиснуті губи, зведені брови демонстрував, що він не звик до такого. «Як тільки я отримав доступ до нормального комп'ютера, – продовжив Люк, – то провів розподіл Бернулі. Знаєте, що це таке, містере Сміт? – блондин похитав головою. «Але ж знає! – сказала Каліша. В очах у неї гралися бісики». Ага, погодився Нікі, і йому не подобається. Дурника грати він не дуже вміє. За допомогою Бернулі можна точно подати ймовірність, сказав Люк. Розподіл має за основу те, що є два можливі результати певних емпіричних подій, як от кинутої монети чи перемоги команди в футболі. Результати можна подати буквами П для позитивного результату і Н для негативного. «Не грузитиму вас деталями, але з цього випливає результат зі значенням булевого типу, що чітко показує різницю між випадковими і невипадковими подіями». «Ага, легким матеріалом нас теж не грузи», – сказав Нікі. «Давай по суті». «Падіння монети випадкове». Футбольні результати здаються випадковими, якщо взяти малу вибірку, але якщо взяти більшу, стає очевидним, що ні, бо з'являються ще й інші чинники. Тоді це стає ситуацією ймовірності, і якщо ймовірність події А більша за ймовірність події Б, то в більшості випадків станеться А. Самі розумієте, якщо хоч раз робили ставки на спорт, правда? Ну, звісно, підтвердив Тін. «Можна вирахувати шанси і ймовірний розрив в очках у щоденній газеті». Люк кивнув. «Усе досить просто, справді. А якщо застосовувати Бернулі до статистики прикогніції, з'являється цікава тенденція». «Енні, як швидко сталася пожежа після того, як тітка подумала, що варто залишити синів удома? «Тієї ж ночі!» – сказала Енні. Люк був задоволений. «І це чудовий приклад». Розподіл Бернулі, який я провів, показує, що осяяння при когніції або видіння, якщо вам таке слово більше подобається, точніше тоді, коли передбачена подія має відбутися за лічені години. Коли час між передбаченням і передбаченою подією довший, ймовірність того, що передбачення правильне, знижується. Коли він сягає тижнів, то просто стає несуттєвим, і Пі перетворюється на n. Люк звернув свою увагу на блондина. «Ви це знаєте, так само, як і люди, з якими ви працюєте. Вони це роками знають, навіть десятиліттями, мусять знати. Будь-який знавець математики з комп'ютером може провести розподіл Бернулі. Може, це було неясно, коли ви затіяли все це в сорокових-п'ятдесятих, але до вісімдесятих уже мали знати. Мабуть, навіть десь у шістдесятих», – Сміт похитав головою. «Люко, ти вельми розумний, але все одно дитина, а діти люблять мріяти про магію. Вони викручують правду так, щоб вона вписувалася в ту нібито правду, якою їм хотілося б. Думаєш, ми не проводили перевірок, щоб довести прикогнітивні можливості нашої групи?» Шепелявість із кожним словом посилювалася. «Ми проводимо перевірку щоразу, як додаємо нового прикогніта». Вони отримують завдання передбачити кілька випадкових подій, як от запізнення певних авіарейсів, смерть Тома Петті. Том Петті, 1950-2017. Американський рок-музикант несподівано помер у наслідок передозування ліків. Голосування про Брекзі, навіть транспорт, що перетинає певні перехрестя У нас є записи про успішні передбачення Зафіксовані передбачення за майже три чверті століття Маєте три чверті століття Але ваші перевірки завжди закінчуються на подіях, які стануться невдовзі зауважила Каліша Не заперечуйте цього, воно ж у вас у голові як неоновий знак Ну і це ж логічно «Яка користь із перевірки, якщо результат не вдасться перевірити чи заперечити протягом 5-10 років?» Вона взяла Нікі за руку. Люк відступив до них і взяв за руку Калішу. Тоді Тім знову почув годіння. Низьке, але рівне. «Член партії представників Берковіц був саме там, де наші прикогніти й передбачили у день, коли помер», – не здавався Сміт. І ми це передбачили ще рік тому. Окей, сказав Люк. Але ви обирали людей, Пола Вестіна, наприклад, на основі передбачень, які могли б здійснитися через 10, 20 чи навіть 25 років. Ви знаєте, що це ненадійно, адже будь-що може повернути людей і події, в яких вони беруть участь, у зовсім інший бік. Щось таке банальне, як пропущений телефонний дзвінок. «Але продовжуйте все одно!» «Гаразд! Скажімо, у цьому є сенс!» – процідив Сміт. «Та хіба не краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати?» Стенд, Перестрахуватися!» «Подумай про передбачення, які справдились!» «Тоді подумай, які могли бути можливі наслідки, якщо не робити нічого!» Енні відставала від темпу розмови на крок, може навіть на два. «Як ви можете бути впевнені в передбаченнях, якщо вбиваєте людей, яких вони стосуються? Я цього не розумію!» «Та він і сам не розуміє», – промовив Люб. «Але не може навіть на мить подумати, що всі їхні вбивства не мали жодного сенсу. Ніхто з них не може». «Треба було знищити село, щоб урятувати його», – сказав Тім. Здається, щось таке говорили про В'єтнам. Якщо ви стверджуєте, ніби наші прикогніти водили нас за ніс і вигадували рідні. Впевнені, ви що ні? урвав його Люк. Можливо, навіть несвідомо, але у них же чудове життя, правда? Легке й приємне, не зовсім таке, як у нас в інституті, і, можливо, їхні передбачення й правдиві в момент, коли їх роблять. Але тут усе одно до уваги не беруться випадкові чинники. Або ж Бог, раптом озвалася Каліша. Сміт, який грався в Бога, бозна скільки часу, сардонічно всміхнувся на цю репліку. Ви ж розумієте, що я кажу, я ж знаю, сказав Люк, Забагато змінних. Якусь мить Сміт мовчав, дивлячись за горизонт. Тоді озвався. Так, у нас є математики. І так розподіл Бернулі згадувався у звітах і обговореннях. Навіть кілька років. То, скажімо, ти маєш рацію. Скажімо, НАСА Мереза інститутів не рятувала світ від ядерного знищення 500 разів. А якщо лише 50, це і 5, хіба воно того не варте? Дуже тихо тім відповів. Ні. Сміт вирячився на нього, як на божевільного. Ні! Ви кажете, ні! Люди при здоровому глузді не приносять у жертву дітей на алтарі ймовірності. Це не наука, це забобон. А тепер, я думаю, настав вам час піти. Ми все відбудуємо, сказав Сміт. Інакше настане час, коли світ летітиме в прірву, як дитячий драндулет. І не буде руки, щоб спинити його Я прийшов, зокрема, про це вас повідомити і попередити З одних інтерв'ю, статей, постів у Фейсбуку і Твіттері З таких історій більшість людей однаково лише посміються Але ми це дуже серйозно сприймаємо Якщо хочете жити, сидіть тихо Гудіння гучнішало а коли Сміт дістав свої Американ Спіріць з кишені, рука в нього тремтіла. Чоловік, що вийшов із невиразного шеві, був упевненим і володів ситуацією, він звик роздавати накази, звики до того, що їх виконують якнайшвидше. Той, хто стояв перед ними зараз, із сильною шипілявістю і плямами поту, що виповзали з під пахву сорочки, був іншим. «Думаю, тобі краще піти, синку!» Дуже м'яко порадила йому Енні. Може, навіть доброзичливо. Пачка цигарок випала у сміта з руки. Коли він нахилився підняти її, та відскочила геть, хоча вітру не було. «Курити вам шкідливо, прорік Люк. Не треба бути прикогнітом, щоб сказати, що з вами буде, якщо не кинете». У Малібу активізувалися двірники. У салоні спалахнуло світло. «Я би вже їхав на вашому місці», – сказав Тім. «Поки ще можете. Ви злитеся від того, як усе склалося, розумію, але навіть не уявляєте, наскільки лютують ці діти. Вони були в епіцентрі». Сміт підійшов до машини і відчинив двері. Тоді показав пальцем на люка. «Ти віриш у те, у що хочеш вірити», – сказав він. «Ти віриш у те, у це хочеш вірити!» – сказав він. «Ми всі такі, містери Еліс. Колись сам усе отягнеш. І позалкуєш!» Він поїхав геть, розкидаючи з-під шин клуби пороху, що полетіли в бік Тіма і решти. А тоді його занесло в бік, ніби від вихору, якого вони не відчули. Люк усміхнувся з думкою, що тут навіть Джордж краще б не зробив би. «Може, було б ліпше позбутись його?» ніби між іншим сказала Енні. «У нас тут, у дальньому кінці городу, місця вдосталь, щоб позбутися тіла!» Люк зітхнув і похитав головою. «Є ж інші. Він просто дозорець». «Крім того, – додала Каліша, – тоді ми б нічим не відрізнялися від них». І все одно, замріяно промовив Нікі, він не продовжив, але Тімові не треба було читати думки, щоб зрозуміти закінчення цієї фрази було б непогано.